Agonie și extaz. pista 61. Noi tulburări se iscară peste graniță. Papa Iulus, din nou puternic, porni împotriva gonfalonierului Soderini și puse interdicția asupra Republicii Florența, fiindcă nu-i se alăturase și nu-l ajutase cu trupe și bani când se aflase la strâmtoare, și pentru că oferise refugiu trupelor dușmane și nu zdrobise Consiliul de la Piza. Iulus îl numi pe cardinalul Giovanni de medicii trimis al papei la Bolonia, cu gândul de a supune Toscana stăpânirii Vaticanului. Michelangelo fui invitat la Palatul Medici din capătul Viei Ripeta. Cardinalul Giovanni, vărul Giulio și Giuliano erau adunați în salon. Ai aflat de sigur că Sfântul Părinte m-a numit trimis papa la Bolonia, cu împuternicirea de a ridica o armată. Ca a lui Piero? Se așternu o liniște încordată Nădăjduiesc că nu, răspunse cardinalul Giovanni Totul va fi pașnic Tot ce vrem este să devenim iarăși florentini Să ne redobândim înapoi palatul, băncile și moșile. Soderinii trebuie îndepărtat, strigă Giulio Asta face parte din plan sfinția voastră Da, papa Iulus e furios pe Florența și a hotărât să o cucerească dacă Soderini va fi înlăturat împreună cu câțiva membrii nesupuși din signorie? Și cine va cărmui Florența în locul lui soderinii? Michelangelo încerca să-și tulburarea crescândă. Giuliano Michelangelo își îndreptă privirea spre cealaltă parte a odăi, acolo unde se afla Giuliano, și văzu obrajii acestuia înbujorându-se. Alegerea îi se părea foarte bună. Giuliano, acum în vârstă de 32 de ani, înalt, cu o umbră de barbă și mustață, șubret la plămân, după câte se spunea, dar părând robust așa cum îl vedea Michelangelo, Giuliano se apropia în idei, în spirit și temperament de Il Magnifico. Închinase ani de zile studiului disciplinat, încercase să se pregătească după pilda tatălui său. Era mai frumos decât Lorenzo, deși avea nasul lung și turtit, și ochi mari cu ploape groase și moștenise cele mai alese însușiri ale lui Lorenzo. Un suflet generos, o minte înțeleaptă și o fire lipsită de violență. Avea un cult pentru artă și știință, o dragoste profundă pentru Florența, pentru poporul și tradițiile ei. Dacă Florența trebuia să aibă un cârmuitor mai presus de gonfalonierul său și împotriva lui, Fiul cel mai mic și mai înzestrat al lui Lorenzo părea cel mai nimerit pentru această funcție. Cei ce se aflau în încăpere cunoșteau afecțiunea lui Michelangelo pentru Giuliano. Nu știau însă că în mintea lui era de față, ca în fipt în mijlocul lor, în veșmintele sale oficiale, cu fața lungă urâtă, cu nasul mobil, ochi prietenoși și părul alb cu dungi galbene. Prezența aproape fizică pentru Michelangelo a lui Piero Soderini, ales pe viață gonfaloniere al Republicii Florența. Coborându-și privirea și uitându-se la unghiile sale crăpate și pătate de vopsea, întrebă De ce mi-ați dat mie această știre?" Pentru că vrem să fii de partea noastră," răspunse cardinal Giovanni. Ești omul nostru al medicilor. Dacă am avea nevoie de tine..." Își croi drum prin piața Navona, cața ca prin urechile acului, cotit de câteva ori la dreapta spre piața Veneția, apoi apucând pe strada vechilor foruri romane cu coloanele lor risipite înălțându-se vertical, intră în coloseum, luminat strălucitor de luna plină. Aici era de o mie de ani cariera Romei pentru constructorii de case ce aveau nevoie de piatră tăiată de mână. Se urcă până la rândul cel mai de sus... Se așeză pe parapetul galeriei care domina vastul teatru, de la arenele de jos întunecoase, cu celulele în care fusese îngrămădiți creștinii, gladiatorii, sclavii, fiarele, până la despărțiturile cele mai de sus, cu banchetele de piatră pe care șezuseră mulțimile Imperiului Roman, urlând, se toase de luptă și sânge. Luptă și sânge, sânge și luptă. Aceste cuvinte îl urmăreau. Sângele și lupta păreau să fie spectrele care amenințau mereu Italia. Erau spectrele pe care le cunoscuse în cursul întregii sale vieți. Chiar în clipa aceea, Iulu strângea o altă armată cu care să pornească spre nord. Dacă Florența nu se preda, papa avea să trimită trupele lui Giovanni împotriva zidurilor ei. Dacă Florența va capitula... Gonfalonierul Soderini urma să fie alungat împreună cu toți membrii signoriei care nu vor încuvința să-și piardă independența. Acum, îi se cerea să ia parte și el la această luptă. Îl iubea atât pe Gonfalonierul Soderini, cât și pe Giuliano de Medicii. Simțea o puternică lealitate față de Il Magnifico, față de Contesina și chiar față de Cardinal Giovanni, dar era credincios Republicii care-i dăduse cea din tâi prețuire. Față de cine trebuia să fie necredincios, nerecunoscător? Granacii iar spune. Dacă te întreabă cineva de partea cui ești, răspunde. De partea sculpturii, fii curajos în artă și lași în lumea afacerilor. Dar era oare cu putință? Capitolul Capitolul 19 în timpul lunilor cenușii ale iernii anului 1512, pe când picta lunetele de deasupra ferestrelor înalte, ochii începură să-l supere atât de rău încât nu mai putea citi un rând dacă nu-și dădea capul mult pe spate, ținând scrisoarea sau cartea sus deasupra lui. Deși Iulus rămăsese la Roma, războiul începuse și armatele lui se luptau sub comanda spaniolului Cardona de Neapole. Bolonezii, susținuți de francezi, respinseră de două ori trupele Papei, Cardinal Giovanni nereușind să intre niciodată în Bolonia. Francezii puseră pe fugă armata Papei la Ravenna, unde în ziua de Paști se dădu bătălia hotărâtoare, în cursul căreia 10 până la 12.000 de soldați din trupele papale muriră pe câmpul de bătăie. Cardinal Giovanni și Vărul Giulio fură luați prizonieri. Romania căzun în mâinile francezilor și Roma intră în panică. Papa se refugie în fortăreața Sant'Angelo. Michelangelo continua totuși să-și picteze bolta. Și din nou roata norocului se întoarse. Comandantul francez învingător fu ucis și francezii începură să se bată între ei. Elvețienii venirea în Lombardia împotriva francezilor. Cardinalul Giovanni, după ce îl scăpă pe Giulio printr-un șiretlic, fugi și el și se întoarse la Roma. Papa se instală din nou la Vatican. În timpul verii, Iulus recuceri Bolonia și francezii fură alungați din țară. Generalul spaniol Cardona, un aliat al medicilor, devastă Prato, doar la câțiva kilometri de Florența. Gonfalonierul Soderini fu nevoit să abdice și fugi împreună cu familia. Giuliano intră în Florența ca un cetățean oarecare. În urma lui, veni cardinal Giovanni de Medici cu armata lui Cardona și se instală în vechiul său pala din cartierul Sant Antonio, lângă Porta Fența. Signoria demisionă. Cardinal Giovanni numi un consiliu de 45 și fu adoptată o nouă constituție, Republica Pierise. În tot timpul acestor luni, papa stăruise mereu ca Michelangelo să termine tavanul cât mai repede. Și într-o bună zi, Iulus urcă scara neanunțat. Când va fi gata fresca?" Când voi fi mulțumit de ea?" Mulțumit cum? Ai folosit până acum patru ani plini." E vorba de artă, Sfinte Părinte. Dorința mea e să termin în câteva zile." Va fi gata, Sfinte Părinte, când voi reuși să fie." Vrei să fii aruncat jos de pe schielele astea?" Michelangelo se uită lung la pardoseala de marmură de dedesubt. La sărbătoarea tuturor sfinților voi oficia slujba aici," hotără papa. Se vor împlini doi ani de când am binecuvântat prima jumătate a bolții." Michelangelo avusese de gând să învioreze unele falduri și ceruri aseco, cu aur și ultramarin, Așa cum procedaseră sub boltă și lui Florentini Dar acum nu mai avea timp Îi puse pe Michi și Motino să dea jos schelăria A doua zi, Iulu se opri în trecere la capelă N-ar trebui înviorate cu aur unele dintre ornamente? Întrebă papa Ar fi fost zadarnic să spună că avusese de gând să facă acest lucru și că acum nu mai putea să ridice din nou schelele și să se întoarcă sus la boltă. Sfinte părinte, în vremurile acelea oamenii nu se împodobeau cu aur. O să arate sărăcăcios. Michelangelo se înfipse pe picioare cu încăpățânare, dinții se încleștară, bărbia i se înțepenii. Iulus ținea strâns pumnul pe baston. Cei doi stăteau în fața altarului sub cerul boltei și se fulgerau cu privirea. Cei pe care i-am pictat erau săraci, spuse Michelangelo rupând tăcerea. Erau oameni sfinți. În ziua de 1 noiembrie, toată Roma oficială se îmbrăcă în cele mai frumoase haine, spre a lua parte la sfințirea capelei Sixtine de către papă. Michelangelo se trezi devreme, se duse la baie, își rase barba și își puse ciorapii lungi, albaștri și cămașa de lână de aceeași culoare. Dar nu se duse la capelă. Ieși sub porticul casei, dădu prelata la o parte de pe marmură și rămase pe gânduri în fața blocurilor pe care așteptase în toți acești șapte ani lungi să le dăltuiască. Apoi se așeză la masa de lucru, luă un toc și scrise. Artistul mare niciun gând nu-și pune în marmură și ea să nu-i răspundă. Cu prisosință poate să o pătrundă, doar mâna care minții se supune. A ajuns în pragul libertății sale greu câștigate, fără să țină seama de ciorapii scump de cămașa frumoasă de lână, ridică deodată ciocanul și dalta. Oboseala, amintirile, amărăciunea și durerea pieriră. Soarele care se revărsa pe fereastră prinse primele firicele de pulbere de marmură care pluteau în razele sale. Cartea a opta Familia medicii Capitolul întâi Papa Iulus al II. nu supraviețui decât câteva luni după sfințirea bolții capelei Sixtine. Pentru prima oară fu ales un papă florentin, Giovanni de Medicii. Michelangelo stătea în piața San Pietro, printre nobilii florentini, hotărâți să facă din această procesiune cea mai fastoasă din câte se văzuse vreodată la Roma. În fața lui stăteau 200 de lăncieri călare, căpeteniile celor 13 regiuni ale Romei cu drapele fluturând și cinci stegari ai bisericii, purtând flamuri cu armurile papale. 12 cai albi ca laptele din grajdurile papale erau flancați de 100 de tineri nobili, înveșmântați în mătase roșie, împodobite cu ciucuri și hermină. În spatele lui se aflau 100 de baroni romani, însoțiți de escortele lor în armate, Gărzile elvețiene în uniforme cu alb, galben și verde. Noul papă, care își luă numele de Leon al X-lea, călărea un armăsar alba răbesc la umbra unui baldachin din mătase brodată, care l-a de soarele calde aprilie. Lângă el, înveșmântat ca un stegar din Rodos, se afla vărul său Giulio, iar silueta singuratică în doliu era aduce lui de Urbino, nepotul lui Iulus privindu pe papa Leon al X-lea cu trupul lui mătăhălos, asudat sub greutatea triplei tiare și aveșmântului preoțesc încărcat cu juvaieruri, Michelangelo se gândi cât sunt de nepătrunse căile domnului. Cardinalul Giovanni de Medici se afla la Florența când murise Iulus. Era atât de bolnav din pricina rănilor lui infectate, încât a fost nevoie să fie dus la Roma pe targă ca să-și poată da votul. Colegiul cardinalilor, închis în capela Sixtină, înăbușitoare, își petrecuse aproape o săptămână luptând cu forțele cardinalului Riario, omului Leo Balioni, și cu cardinalii Fiesco și Sera. Singurul prelat care nu avea dușmani era Giovanni de Medicii. De aceea, în cea de-a șaptea zi, colegiul se hotărâ în unanimitate să-l aleagă pe blândul, modestul și prietenosul Giovanni, Înfăptuind astfel planul lui Il Magnifico, din vremea când Giovanni, în vârstă de 16 ani, fusese investit cardinal la Badia Fiezolana, trompețită dură semnalul și procesiunea pornii să străbată orașul de la Sfântul Petru, unde Leon fusese încoronat într-un pavilion din fața bazilicii ruinate, până la Sfântul Ioan din Lateran, primul lăcaș al papilor. Podul Sant'Angelo era acoperit cu draperii în culori strălucitoare. Acolo unde începea calea papală, Via Papale, colonia florentină ridicase un arc de triumf uriaș purtând emblemele medicilor. Mulțimea se aliniase de-a lungul străzilor împodobite cu ramuri de mirt și buxus. Călărind între vărul său, Paolo Rucellai și membrii familiei Strozzi care cumpăraseră primul său Hercule, Michelangelo îl privea pe Leon strălucind de bucurie cum ridica bine în mulțimea mâinile sale în mănuși încrustate cu perle. Alături mergeau șambelanii lui, aruncând pumni întreji de bani de aur. Pe fiecare casă la ferestre atârnau brocarduri și catifele. Statuile antice de marmură ale Romei mărgineau via papale, busturi de împărați, statui ale apostolilor, sfinților, ale fecioarei la oaltă cu sculpturi grecești păgâne. Pe la mijlocul după amiezii, Papa Leon coborâ de pe cal cu ajutorul unei scărițe și se opri o clipă lângă vechea statuie ecvestră din bronz a lui Marcus Aurelius. Apoi, înconjurat de colegiul cardinalilor, însoțit de vărul Giulio și de nobilii florentini și romani, intră în lateran și se așeze pe Sela Stercoraria, scaunul antic al puterii ocupat de primii papi. Michelangelo mâncă puțin la banchetul rafinat ce fu oferit în sala Palatului lui Constantin, restaurat chiar în vederea acestui ospăț. La asfințit, încălecă din nou pe cal și urma alaiul papei înapoi la Vatican. La ora când ajunseră la Campo dei Fiori, se lăsase noapte. Torțe și lumânări luminau străzile. Michelangelo descălecă în fața casei lui Leo Balioni și dădu hățurile unui rândaș. Balioni nu fusese invita să călărească în procesiune. Era singura acasă, nebărbierit, posomărât. Nutrise nădejdea că va fi ales papă cardinalul Riario. Așadar, te-ai văzut la Vatican înaintea mea," îi spuse mormăint lui Michelangelo. Aș fi fericit să nu mai văd niciodată interiorul palatului papal. Îți cedez locul." Ăsta e un joc în care câștigătorul nu poate ceda." Eu sunt afară, tu ești înăuntru. O să primești acum comenzi mărețe. Mai am descultat de zile la cavoul lui Iulus. Era târziu când se întoarse la noua sa locuință, înconjurată de vestigiile multor veacuri, în valea dintre dealurile Capitolului și Cuirinal, lângă baza columnei lui Traian, unde Macelo dei corvi, abatorul ciorilor, înainta în piața aglomerată. Chiar înainte de moarte, Papa Iulus îi plătise 2000 mii de ducați, încheind socotelile pentru Sixtină și îi lăsase și o în vederea sculptării statuilor pentru cavou. Comanda de a sculta pe Hercule în fața signoriei căzuse odată cu plecarea în surgiun a lui Soderini și a signoriei. Când actuala lui casă, alcătuită dintr-o clădire principală construită din căramidă arsă galbenă, o verandă umbrită de-a lungul unei laturi, o îngrămădire de barăci din lemn în fund, un grajdi, un turn și o grădină năpădită de buruieni cu lauri în broș, fusese scoasă în vânzare la un preț convenabil, Michelangelo o cumpărase și-și mutase blocurile de marmură acolo. Piața lui Traian, așezată în terase, o ruină părăsită ce se ridica de partea cealaltă a casei lui, găzduise pe vremuri sute de negustori cu prăvălii bogate atrăgând cumpărători din lumea întreagă. Acum piața era liniștită, nu mai adăpostea nicio prăvălie, doar câteva case mici de lemn rămăseseră în umbra bisericii fără cupolă, Santa Maria di Loreto. În timpul zilei, lumea o străbătea dintr-o direcție în drum spre Palatul Colona sau Piața del Quirinale și din partea cealaltă spre Palatul Anibaldi sau San Pietro in Vincoli. Noaptea era atâta liniște, de parcă se afla departe în campania. Casa avea două intrări principale, amândouă spre Macelo dei corvi, deoarece înainte fusese închiriată ca două locuințe separate. Apartamentul lui se compunea dintr-un dormitor mare cu fața la stradă, care avea în spate o sufragerie salon și o bucătărie cu tavanul jos, tot din de galbenă, ce dădea spre un pavilion din grădină. În cealaltă jumătate a casei dărâmase peretele care despărțea cele două încăperi, făcându-și un atelier la fel de spațios ca acela pe care și-l clădise la Florența. Își cumpărase un pat nou de fier, cuverturi de lână, o saltea nouă de lână, îi trimisese ban lui Bonarotto ca să-i cumpere albituri de pat, fețe de masă și ștergare florentine fine, pe care le ținea împreună cu cămășile, batistele și bluzele, Într-un dulap așezat lângă pat Cumpără un cal ca să poată umbla pe străzile pietruite neregulate ale orașului Acum mânca o masă bine pregătită și ieșea pe vreme caldă îmbrăcat cu o mantie de stofă neagră, florentină, căptușită cu atlas. Silvio Falconi se dovedea a fi un bunucenic slujitor În clădirile de scânduri, așezate și una peste alta ca să nu pătrundă ploaia și în turnul de piatră din fundul grădinii locuiau asistenții care îl ajutau la cavou. Michele și Basso, doi tineri pietrari din Setiniano, un băiat de pripas, desenator plin de făgăduieli care ceruse îngăduința să se numească Andreea din Michelangelo, Federico Frizzi și Giovanni Daragio, care făceau modele pentru friza de bronz, Antonio din Pontasieve, care consimțise să-și aducă echipa de lucrători la Roma ca să fasoneze și să ornamenteze blocurile și coloanele de construcție. Se simțea lipsi de grijin în privința viitorului. Nu vestise oare Papa Leon al X-lea curtenilor din jurul lui? Eu și Bonarotti am fost educați împreună sub acoperișul tatălui meu? Nu mai scultase de opt ani, din aprilie 1505, când fugise de la Papa Iulus. Acum cioplea nu un bloc, ci trei coloane mărețe deodată. Era un ritm firesc între respirația sa și mișcarea brațului ce ținea ciocanul în timp ce izbea dalta în marmură. Înfrățirea cu marmura îl umplea din nou de bucurie. Își aminti prima lecție pe care i-o dăduseră pietrarii din familia Topolino. Piatra lucrează împreună cu tine. Ea se supune în fața dragostei și a îndemânării. Se avântă plin de ardoare la scultarea celor trei blocuri, păstrându-și totuși calmul și echilibrul interior. Cele trei coloane albe îl înconjurau un în atelier ca niște piscuri acoperite cu zăpadă. Cioplea câte 14 ore pe zi până când își simțea picioarele ca și cum îi intraseră în trunchi. Dar nimeni nu l-o să părăsească oricând ar fi dorit imaginea solidă din fața lui, și ieșind din atelier să privească odihnitor în nesfârșitul cerului Ca să se simtă înviorat Ara o brază dreaptă Sculptându-l pe Moise Munți de pulbere albă îi pătrundeau în nări Iar liniștea îi se așternea în măduva oaselor Se simțea un om cu rostul lui Pentru că forța pe care o avea se contopea cu piatra tridimensională Pe vremuri pe treptele domului nu fusese în stare să dovedească întâietatea sculpturii asupra picturii ca artă. Aici, în atelierul său, mișcându-se domol de la Moise la sclavul muribund sau la eroicul sclav răzvrătit, izbutea să dovedească acest adevăr cu mărturii cristaline neîndoielnice. Moise, ținând tablele de piatră sub un braț, avea să fie înalt de aproape 3 metri și masiv, deși ședea pe tron. Totuși, nu urmărea să impresioneze prin volum, ci prin ponderea structurii interioare. Împingând un picior mult spre spate, puse în mișcare o dinamică a echilibrului, creând o foame de spațiu, care era hrănită de monumentalitatea genunchiului și pulpei piciorului drept, mișcarea avântată înainte, cumpănind dezechilibrul pricinuit de piciorul dat înapoi. Mâna ce ținea de alta zbura fără greș spre punctul în care atacase blocul, gros de peste un metru, sub cotul stâng-orizontal foarte ascuțit și antebrațul vânos. Ciopli linia curgătoare prin încheietura mâinii spre degetul arătător, întins spre tablele de piatră de sub celălalt braț. La miezul nopții își scotea cu părere de rău coiful de hârtie, suflând în lumânarea de de capră. Era o liniște adâncă, întreruptă din când în când doar de lătratul îndepărtat al câinilor ce scormoneau prin gunoaiele din spatele bucătăriilor, palatului Colona. Luna năvălea înăuntru prin fereastra din spate care dădea spre grădină, învăluind blocul parcă într-o lumină de dincolo. Își trase o bancă și se așeză în fața blocului de marmură cioplit în linii mari, cugetând la Moise ca la o ființă omenească, ca la un profet, conducător al poporului său, omul care se aflase în fața lui Dumnezeu și primise tablele legii. Un sculptor care nare are un punct de vedere filozofic, creează forme goale. Cum putea să-l creeze pe Moise dacă nu știa cu siguranță unde să pătrundă în blocul de marmură, dacă nu cunoștea imaginea în care avea de gând să-l înfățișeze? Ceea ce avea să simbolizeze Moise, precum și tehnica în care va fi sculptat, vor hotărâ valoarea statuii. Știa unde se află Moise în spațiu, dar unde să-l așeze în timp? Trebuia oare să-l înfățișeze pe acel Moise mâniat și plin de patim, întors de pe muntele Sinai, găsindu-și poporul în adorarea vițelului de aur? Sau pe întristatul Moise care se teme că s-a întors prea târziu cu legile? În timp ce ședea meditând, cercetat de viziunea viitoarei sale statui, înțelese că trebuie să respingă încătușarea lui Moise în timp. El căuta doar un Moise universal, care cunoștea căile omului și ale lui Dumnezeu, pe slujitorul Domnului pe pământ, vocea acestuia. Pe acel Moise, care fusese chemat sus pe înălțimile muntea lui Sinai și și ascunsese fața, fiindcă nu îndrăznise să-l privească pe Dumnezeu, care îi se arătase pentru a încredința lui tablele cioplite cu cele zece porunci. Vâlvătaia sufletului său care țâșnea afară prin orbitele ochilor nu era semn de disperare sau dorință de a pedepsi. Ceea ce îl mânase pe Moise era hotărârea pătimașă de a-și mântui poporul de la pieire, silindul să primească și să se supună celor zece porunci pe care Dumnezeu le să pase în tablele de piatră și să îndure. Visarea-i fu întreruptă de balducii care deschise fără veste ușa din față venise să vadă ce s-a făcut cu revizuirea contractului pentru cavou. Papa Leon se slujea de poziția lui pentru a-l convinge pe ducele de Urbino și pe ceilalți moștenitori din familia Rovere să modifice contractul într-un fel mai drept pentru Michelangelo, să-i dea mai mult timp și bani. Michelangelo îl privea înveselit pe prietenul său care umplea cadrul ușii Căci balducii care fusese cam de statura lui Michelangelo când se întâlniseră prima dată în 1496 pe străzile Romei, era acum o amilă de două ori cât el în toate dimensiunile Oare te îngrași pentru că ai câștiguri mari? îl necăji Michelangelo Ori câștigi pentru că te-ai îngrășat Trebuie să mănânc și pentru mine și pentru tine, tună balducii, lovindu-și ușor stomacul mare cu amândouă palmele Ești la fel de pipernicit ca pe vremea când te jucai cu mingea împreună cu Doni în piața Santa Cross. Spune, au căzut la învoială cu noile condiții? Au ridicat prețul la 16.500 de ducați, dându-mi șapte ani pentru lucru sau chiar mai mult dacă va fi nevoie. Să văd planurile cavoului." Michelangelo scoase la iveală în silă un vraf de hârtie dintr-o mapă de pergament pătată. Balducci strigă cu dezaprobare. Mi-ai spus că ai redus mărimile. Așa am și făcut. Uite, latura din față e pe jumătate ca lungime. Nu mai trebuie să construiesc o încăpere în care să poată intra. Balduci calcula în gând. Câte statui sunt? În toto? 41. Ce mărim? De la mărime naturală până la dublu. Câte ai de gând să sculptezi tu însuți? Poate 25. Toate afară de înger, puti